Тільки я тебе прошу, розмахавшись з Галаховою у Луцьку, усе-таки закохайся тут у громадянку Бриндас. Після того, як тобі її похвалив шити. Вона молоденька, тяжко молоденька і звикла до розкошів особа. Як і Галахова. В таких випадках галіціянти кажуть цензура. Так, але там нема про що говорити. Тобі треба почати усе спочатку? А що, багато не збиралося? Виявляється, я не просто зміг почути про столицю, а взагалі багато чого ще й з фестивалю. Діла на цілу історію. А я то думаю, гадаю, що це він при згадці про з Шитою і Луцьк. А тут закохався хлоп і далі нікуди. Лукавлю. Я все-таки здогадувався ще з асторією. Після всіх перепитій Гацкевич закінчив столицею. А далі? Ніковіючи, трохи ранений, трохи пихатий, але подав мені листа і, думаю, з метою помсти, показав, бо читати з пам'яті вірші або сипати цитатами у нього виходить туго. Тому й не погребував. Хоча, якби не показав, то, мабуть, я б і не образився. Ну і відписав. Уявляю все послання. Все, це не просто кинуто в кінці її листа, тут і додавати нічого. Тому трохи помовчавши, я був одвертим. Не знаю, яка тут формула, але на фестиваль дівчина приїжджала лише за новими враженнями. Не хотів казати цього походу твого монологу, то тепер скажу. Гацкевич подякував. А коли я запитав, чи він у столиці зупинявся в неї, то Ванько од мене почув ще краще. «Пеньок з очима. Було б натякнути, що не чувати ніде. Нехай би заметушилася». «Це правда». І в'єдливо додав. «Як і те, що ти казав шитому, аби я не вірив у стосунки на відстані». «Я тобі багатозначно промовчав. Зрештою, ти маєш рацію, адже це і означало сумніви. Я усе намагався аналізувати. Дівчинка скористалася нагодою, яку їй надала подруга. І побачивши тебе, надумала щось перевірити. Бавитися, то бавитися серйозно. Класичний курортний синдром, коли не хочеться втрачати зручний шанс». «Зручний шанс ловив я. Ця ніяка особа». «Чому ніяка? Бо ніяка. Кажу тобі щиро. Вона мені нічим не запам'яталася. Їй Богу. Я її не пригадаю». «Бреши. Собаки брешуть. А повертаючись до теми, то ще раз тобі кажу. Дівчина зіграла свою роль і більшити їй не потрібен. Ти ще добре відбувся, бо міг щось і підхопити». «Ага», – перебив Гацкевич. «Сміятися після слова «трипер»? Не така вона. До речі, я брав з собою презервативи». Хм, «Молодець. А я відверто кажучи». «Тиба, він тут мене обійшов, не додумався». Гацкевич здивувався, і це маючи дружину? А далі загонорився. «Ванько, забудь її! Шкода навіть слів. Там усе затівалося лише на два дні». Гацкевич зіщулився, а я додав. «Що ж, зате сказала, як і лічить кожній порядній дівушці. У нас нічого не вийде». Вона такого не казала. «От-от», – добавив я, – «захотіла погратися ще й у гарну, добру дівчину». Наостанок я запитав. Думаєш, назветься? Ні. О, ти правильно, вже починаєш розуміти. Сам подумай, вона ж ще пацанка. Хлопчики, проспекти, пиво. Яка тут до дупи любов? Гацкевич винувато глянув, але кивнув. Ти просто відчув, що таке легко, без перешкод закохатися, силу можливості і саме це тобі припало до душі. Так отож, бачиш, вона ніби відповіла на моє бажання, на щось моє одразу, і бажане не розійшлося з дійсним. І дорвався Ванько, як дурний до мила. Останнє ближче. Я ще думаю про її лист. І знаєш, що мені спадає на думку? Наберися терпцю. Хід думки буде довгий, бо я хочу висвітлити його весь. Жінки взагалі за своєю природою актриси. Вони вигадують собі якийсь образ або роль і бавляться в цьому часом навіть і недоречно. Кажу це на досвіді своєї. Який оце акторство в кращі її часи заміняло такий відсутній у неї інтелектуальний розвиток? Вона гралася то у старанну студентку, то у пристрасну коханку, то у зразкову дружину, як оце зараз, то у жертву тирана-чоловіка. Себто все це гра. Я не хочу сказати, що Галахова дурила тебе, адже кожна справжня актриса вірить, щиро вірить у те, що грає. Просто образ Джульєти в репертуарі Галахової замінився зараз певно образом прагматичної женщини, котра бореться за місце під київським сонцем. Ліля тоді обмовилася, що Галахова незабаром допомагатиме їй управлінні. Втім, аналіз стосунків схожий на Ростен. І коли робити Ростен на живій істоті, велика ймовірність того, що вона перестане бути живою. До речі, я пропонував у Луцьку приєднуватись до нас потім, на квадраті, бо казали, що в захопленні від нашої демки. Грозилися написати мені листа. А чому я про це нічого не знаю? Невже ж тобі одному? Ти справді хотів, щоб вона підспівувала нам у квадраті? Ага, хотів. Але вона спочатку, браво, погодившись, потім чогось зем'ялася. Я ж задумав так ще би одну-дві баби з вищим голосом і нижчим, і з таким колективчиком можна було б кудись рипнутись, проголосивши нове музичне угрупування. Але наразі ні галахою, ні ще одної баби для симетрії немає. Вона щось про мене розпитувала. Та нічого такого, ми по ділу базарили. Ці свої згадки виказую не на те, щоб тебе втішати, а для твого подальшого зацікавлення нашою роботою. І щоб не було на голову вищим за усе попереднє. Ти довів собі і людям, що здатен взагалі грати не гірше, як вони. Але тепер, раз ти вже виконавець, то не ти на людей, а хтось на тебе мусить рівнятися. Тому планку треба піднімати, і те різко. Інакше знайдеться доброжелателів, і у нас, і де інде, котрі тицятимуть тобі, мовляв, вундеркінду дали премію за один фестиваль, а він сидить, не грає і у власній попі длубається. Говорив я це не упорожнечу. У Гацкевича дійсно назбиралося кілька своїх композицій, і він те розумів тим паче, що їх треба обкатати якраз на виступі у квадраті. Ото хіба має звичку болячку видающихся митців, річ напише, а назва всекодова і кодова, робоча або в дужках. Треба йому напрягти свою недюжну інтелектуальну спроможність і придумати, що зо п'ять назв, а краще десять, і вибрати з них кращу. Назва повинна пробуджувати у глядача баж щоб перших 10 тактів. Така проблема переслідувала багатьох солідних виконавців.